בעזרת השם מטבח, <ידבח> ספר ליקוטי תפילות, תפילה קי"ג, מיוסד על תורה קכ"ג בליקוטי מוהר"ן. אשרי תמים לדרך ההולכים בתורת אדוני. השכילה בדרך תמים, מתי תבוא אליי? אתהלך בתום לבבי בקרב ביתי. ותום ביושר יצהרוני כי קבעתיך, ואני בתומי אלך, פדני וחונני. ריבונו של עולם מלא רחמים, התמים במעשיו, התם ומתמם עם תמימים. רחם עלי וזכני לתמימות באמת. ואזכה לקשר את עצמי באמת ובתמים לצדיקים וכשרים ותמימים אמיתיים שבדור שזכו לשמש צדיקים אמיתיים ולקבל מהם דרך האמת והישר. ואזכה לסלק ולבער ולבטל כל חוכמתי ושכלי ודעתי נגדם, כאילו אין לי שום שכל כלל. רק לקיים כל היוצא מפיהם. ועל כל אשר יאמרו כי הוא זה, לא אסור ימין ושמאל. רחם עלי בעל הרחמים והצילני מכל מיני בלבולים ומכל מיני חוכמות של העולם שאינם אמיתיים. רחם עלינו והצילנו מהם. אל ישעו אל דרכיהם ליבי ולא אסור מימרי של הצדיקים הקדושים אמיתיים המנהלים אותנו ברחמים באמת ובתמימות על פי דרכי התורה שקיבלנו מפי משה רבנו עליו השלום. שומרנו והצילנו מכל מיני כפירות ובלבולי אמונה הבאים מחוכמות האלה. זכנו והכניסנו לתוך דרכי התמימות באמת לאמיתו באופן שאזכה לאמונה שלמה באמת ולקיים את כל תורתך באהבה ובאמת ובתמים כל ימי חיי. יהי ליבי תמים בחוקיך למען לא יבוש. כי אתה הוא אדוני אלוהים אשר בחרת באברהם והוצאתו מרוכזים ושמת שמו אברהם ומצאת את לבבו נאמן לפניך. כי הלך לפניך בתמימות כי היה ראש לכל המאמינים האמיתיים התמימים והישרים העובדים אותך בתמימות ובפשיטות באמת ובאמונה שלמה. בזכותו ובזכות כל הצדיקים האמיתיים והתמימים. רחם עלי וזקני להתחיל מעתה ללך בדרכיך, בתמימות ובפשיטות, באמת ובאמונה שלמה. ותסיר ממני לבב העיקש, שלא יסטה לבבי אל דרכי החוכמות של הבל הנוהגים בעולם, שמבלבלים ומונעים מאוד מלחשוב על תכליתנו וסופנו ולהתקרב אליך באמת. ואבאר ואסלק מלבבי כל החוכמות האלה, ואדע אמת לאמיתו גודל שטותי וחסרון מהדעת. חסרוני מהדעת, כמו שכתוב, כי בר נוח עימה איש ולא בינת אדם לי. וכתיב ואני בר ולא ידע בהמות הייתי עמך. וכתיב אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. רחם עלי לבל אטעה בעצמי בשום חוכמות של העולם מבלבלים הרבה. רק אזכה לקיים באמת ובתמימות ככל העצם מפי רבותינו האמיתיים ולבטל דעתי ושכלי נגדם לגמרי כאילו אין לי שום שכל כלל, כאשר הוא באמת. ואזכה לקיים באמת מקרא שכתוב, תמים תהיה עם אדוני אלוהיך. ונאמר אדוני מי יגור בעוליך, מי בהר קודשיך, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו. חמול עלי והושיעני וזקני לכל מה שביקשתי מלפניך. יהיו לרצון עם רפי והגיון לבי לפניך, אדוני צורי וגואלי.